«Джипо, випустіть мене звідти. Коротуна охопила така паніка, що він взявся лупцювати блека, щоб пролізти повсну. Ед заричав і його під ребро так сильно, що спільник мало не втратив дармови. Годі вже. Ед виліз під броньовика, підірвався і поправив одяг. Що там таке? запитав морган, помітивши, як заблід ед. Джепо також вигулькнув, порвавши сорочку в процесі звільнення. Він стояв із моторожним виразом обличчя, мов ще на нього, тепер стікала щоками та шиєю. Він живий, вигукнув Джипу, і я чув його він рухається. Морган закляк, але він не може скористатись радіозв'язком чи зіпсувати замок. Ці кнопки мають працювати від батареї. Ну ж, бо чи не жальзі. Ми мусимо дістати цього хлопця. Не я, відказав джіповідь, а хнувшись назад. У нього є пістолет, правда, коли відчинюю рулети він вб'є мене. Френк, завагавшись, знову зеркнув у вікно. Вони й саме сповільнились на перехресті допоміжної дороги «Автостради». Коли кітців зупинив Бьюїк, Морган зміг розглядіти автостраду, переповнену швидкими машинами. Якщо хлопець у бронюку почне бахкати, постріли можуть почути. Морган не знав, що робити. «Краще почекати Френку», – сказав Блек. «На автостраді завжди багато копів. Якщо вони почують стрілянину, ну так, добре, почекаймо. Джипо полегшено видихнув і сів навпочепки. Витягнувши на суму хустинку, він витер кров з обличчя та шиї. Морган підійшов до броньовика, приклав вухо до сталевої панелі, що захищала вікно, і прислухався. Він нічогісінько не чув. Постояв так кілька секунд, а тоді зиркнув на блека. Нічого ти є, певний, що чув його. Так. І він рухався. Джипо. Розвернувся до нього Морган. «Ану, не сиди крячко оглянь задню частину бронювка. Чим раніше ти почнеш над цим працювати, тим швидше ми заберемо грошву". Італієць підскочив і проштруханувся повз Моргана до панцерника. Б'юрік знову поїхав. у вікно, Морган побачив машини, що обганяли їх на завантаженій списти смоговій автостраді. Він тішився, що Кіпсон не перевищує 30 миль за годину – Фургон тепер легко ковзав рівної поверхни дороги. Джипо оглянув задню частину броньвика, і його серце впало в п'ятки. Він сам би так і думав робота майстерня. Двері прилягали так щільно, що шансу відірвати їх не було. Посеред дверей був циферблат, схожий на ті, що чіпляється на звичайні сейфі. Біля циферблат розташовувався крихітне віконце, захищене бронюваним склом. Крізь отже, і поміг розгледіти число. Він знав: якщо перевернути циферблат, число зміниться. Щоб відчинити двері, доведеться знайти точну комбінацію цифр. А для цього потрібен гострий слух та чутливі, і що саме головне спокійні пальці. Який він запитав Морган, обходячи задню частину бронюка і зупиняючись біля джипа? Доволі складний, відказав талієць, як я і казав, знадобиться час, аби підірвати правильну комбінацію. Є шанси просто вибити двері. Жодних. Поглянь, з якого матеріалу вони зроблені. Можливо, я міг би прорізатись всередину, якби і міг час. Спробую підібрати комбінацію, сказав Морган. До приїзду в кемпінг у нас ще хвилин 40. Починай негайно. Адже поглянув на боса, наче подумав, що той бликоти наївся. Просто зараз, як мені це зробити з усім цим рухом і галасом? Гаришко запротестував він, мені ж прислухатися потрібно, а з таким інтенсивним трафіком я нічого гісінько не почую. Френк не терпляче кивнув, але стримався. Біль у боку ставав усе сильнішим, та чоловік опанував себе. Він знав. Натиснути на джипу НАТО рано було б фатальною помилкою. Тож, думки Френка повернулися до водія бронювоку. Усе НАТО ускладнилось, подумав Мурган, мошуючись на підлозі. Справа може виявитись навіть гіршою, ніж він очікував. Він ударив по столевому боці бронювка з кулаком. Тут же мільйон баксів, сказав він. Подумайте про це. Отут за цією клятою стіною мільйон баксів і ми дістанемо їх. Хай навіть це буде останнім, що ми зробимо. Кіцом був таким зайнятим, намагаючись тримати б'юїк на поворотах дороги до Кимчау до Остради, що не мав змоги звертати увагу на Джині. Та щойно він вийвав машину на шосе і під колесами опинился рівне прикриття, інак трішки розслабився. Джині відхилилась назад, розглядаючи швидкі машини, що проїжджали повз них. Ще досі дуже бліда, вона стиснула руки між колінами, щоб приховати тремтіння. Кіпсон весь час думав про людину в бронювку. Його жахала думка, що доведеться відчинити панцирники і витягнути тіло. Чи вдалося водієві подати радіосигнал, чи не їхали вони зараз просто в поліційну пастку. Якщо ти, хлопець увімкнув радіосигнал, сказав він, не зможуть більше мовчати, ми зможемо скочити в халепу. Джині втягнула голову в плечі. Ми нічого з цим не зможемо вдіяти. Справді, відповів Кітсон, але ці слова його не заспокоїли. Я радий, що хоча б в гоні не їду. Повно, там досить кепсько. Слухай. різко перебула Джиня схоло на душі, коли він почув далеке слабке виття поліцейської сирени. Машини, що рухалися смугою швидкісного руху, автоматично перемістилися на повільніші смуги, звільняючи дорогу. Буття сирени наростало. Тоді Кіцун побачив, що до них наближається поліцейська машина. За нею четверо патрульних на мотоциклах і ще дві поліційні машини. Вони проривались крізь трафік на швидкості понад 80 миль за годину. Дженні і Кіцун перезернулися. «Здається, ми саме вчасно забралися з цієї дороги», – хрипко зауважив Алекс. «Дівчина». Внула. Вони рушили далі, та за кілька миль помитили, що рівномірний рух машин сповільнився, а далеко попереду міська авто просто сповзла. «Блокпост», – сказав Кіцун. Його почав приймати холодний піт. «Це може нас потопити. Тільки не втрачай голови», – передала Джині. Машини перед Бюеком повзли все повільніше, а згодом ми зовсім спинилися. Настала довга пауза, потім рух відновився. Кітсон повільно закляклими руками вівб'юв за довгою колоною машин. Посеред дороги розташовувалися дві поліційні машини, що перегородили шлях, лишивши для водії лише тоненьку смугу. Біля авто стояли шестеро офіцерів. Вони нахилилися до кожної машини, коли йти, та зупинялись. Поліцейські коротко перемовляли з водієм, а тоді відпускали його. не мовила. З ним говоритиму я, лише це на мене. «Алекс?» Швидко зеркнув на дівчину, дивуючись її витранці, він замислився, про що ж думає трійця в фургоні. Вони ж не бачили блокпоста, а тому могли тільки здогадувати, чому рухається настільки повільно. І знову юнак подякував долі, що не перебуває там. І це лише сподівався, що джипа не викине якогось поліка. За 10 хвилин, 10 хвилин, які витягували. І в нерву струну, вони нарешті доповгли до блокпоста. Джині намисло підтягла спиницю, вихикала коліни, закинула одну ногу на іншу, а тоді з вікна машини. Підійшовши патрульний офіцер, він зеркнув спершу на обличчя Джині, а потім на ноги. Його червоне обличчя викривала оцінювальна посмішка. На кіцу на поліцієнт навіть не глянув, звідки ви приїхали місць запитав він, притулившись до об'ювика і захоплений для на джині. Із дівкаса відповіла дівчина, у нас медовий місяць, тільки галасу. Ви часом не бачили дорогою пронюваного автомобіля «Велінг», запитав офіцер. Якби побачили, то ні з чим би його не переплутали. На задній частині у нього величезний напій. Та ні, відказала джині і повернувшись, запитала Ви ж не бачили панцерника, любий. Кіцин похитав головою. Його серце гупало так гучно, що інак боявся, аби коп цього не почути. «А ви його загубили? запитала Дженні. Гейкнула. Коп усміхнувся, не відриваючи погляду від її колін. «Не, зважайте, можете проїжджати. Гарного вам, не довго місяця!» Він поглянув на Кіцину і підморгнув. «Упевнений, так і буде. Рухайтеся!» Юнак натиснув на газ і вже за мить блокпост лишився позаду, а Бюйк виїхав на відкриту дорогу. Оце так видухнув Алекс, чіпившись у кермо настільки сильно, що в нього побіляли кісточки пальців. Як ти упорила цього типа. Взінні поправила спідницю, прикрила коліна і не трапляча смокнула плечима. Дай чоловікові на що подивитися і він перетвориться на ще одного лузера. Відказала вона, витягаючи із сумки пачку цигарок. Хочеш? Згадаю так, дівчина запалила цигарку і передала їй кіцуну. На цигарці лишилася прямо від її помади, і юнакові приємно було думати, що сюди торкалась в обиджині. Ще одну цигарку вона запалила для себе. Наступні 10 миль вони їхали в тиші, а їй її мовила. Перший повернав на Дорога веде на фон лейк. кивнув. Зиркнувши вгору, він помітив, як до них наближається літак, що лише на 300 фунтів піднявся над дорогою. Поглянь на це, із різким свистом літак пролетів на б'юйком і форгоном. А вони доволі швидко заворушилися від позаджені. Дівчина зиркнула на годинок. Було 10 хвилин по поводу. І хоча минуло тільки 45 хвилин, відколи зупинили броньовик. джені здавалося, що пройшла вже ціла вічність. Морган, Джипо і блек також почули свист вітру від літака і італійців інстинктивно пригнувся. Він розумів, що шукає саме їх. Доки вони тягнулися через блокпост, усі троє полягали і попритискались до облоги. Морган стискав у руці пістолет, лад не стріляти в будь-якого копа, що спробував би залізти в бургон. Та усі розслабились, коли б'юють, прискорився. Морган розціпнув піджак і поглянув на подушечку, яку Джені приклала до його рани. Подушечка була вся закривавлена, вочевидь рана відкрилася знову. Намагаючись знову завоювати довіру Моргана, Велек підвівся. Переступивши через жипу, він підійшов до одної з лежанок і схопив аптечку, яку враз взяли за наполягання Моргана. «Я допоможу тобі, Френку», – сказав Ед. Орган ледь не, не притомнів, Він дуже хвилювався, що втрапить багато крові. Тож тобто тепер тільки кивнув, притомившись до стін фургова. Джипо із жахом витрішився, думаючи, що якщо Френка не стане, що ми робитимемо? Ніхто, крім нього, не здатен дати раду такій скрутній ситуації, як наша. Якщо він помре, ми пропали. Блек сів на біля Моргана і взявся до роботи. За кілька хвилин він прилаштував нову подушечку і кровотеча спинилась. «Тепер усе буде добре», – сказав він і витер рота за долонь. «Хочеш випити?» «Давай, гірко», – відказав Морган. «У тебе є всі підстави святкувати». Блек налив три склянки нерозбавленого віскі і роздавав спільникам. П'ючи, вони відчули, що Бьюік з'їхав з автостради. Фургон одразу затрусило, щойно колеса торкнулися путівця. Чоловік квапливо допили віски. Рот моргана викривився від болю, коли білого фургона його підкинула. Невдовзі Бьюік сповільнився, а тоді й зовсім спинився. Настала пауза. Тоді двері трейлера прочинились і всередину зазиркнули джені з Кітсоном. «Все гаразд?» – стривожила, запитав Алекс. Його здивувала близькість Моргана. Френ глянув поза кіцунами і побачив, що вони з'їхали з дороги і примостились в тіні смерекого лісу. Дорога на 30 футів точно була безлюдна. За пагорбом вона повертала і приблизно за 6 миль виводила просто до фону лейк. З гори доминав гордік звук, нагадав Моргану, що небезпека близько». «Він досі живий», – повідомив Франкінсону, вказавши пальцем на бронюк. «Мусимо витягнути його. Тут місце непогане. Зачиніть фургони і залиште справу нам. Зніміть колос об'юнника, наче у нас спустило шину. Як хочемо побачити, що тут якась машина в дартер в бік трейлера. Джин сядь на узбіччі і витягне кошик з їжею. Поводься так, наче готуєш пікнік вперед». Блек напружено витягнув кожик з їжею. Хідсон видавався шокованим. «Що ви робитимете? не Та він, рот Моргана викривався у жорсткій посмішці. «А ти, як гадаєш, Зачиняй фургони і роби, що я кажу». «Чекайте, пронізливо вискну джипу. Я вшиваю звідси. Не хочу мати з тим нічого спільного. Це не моя робота. Я тут, щоб лише відчинити бронєвик». Стули, пельку, гаркнув Морган, погрожуючи кордону пістолетом. Ти відчиниш ці бісові робити, і робитимеш те, що я кажу, інакше я тебе вб'ю, вираз його обличчя, на нажахав джипу. Ти б не вчинив зі мною так, Френку, італійсь благально звів руки. Випусти мене звідси. Морган глянув на Кіцона. Роби, що я кажу, зачини фургони і працюй із ковцем. Блідий і тремтливий, Алекс чинив задні двері трейлера. Тоді, важко дихаючи, він відкрив багажник Мюйка і витягнув домкрат. У фургоні Морган звернувся до Джіпа спокійним, але страхівним голосом. «Послухай, Джипо, просто зараз ти починаєш заробляти свою частку грошей. Досі тобі було легко, але відтепер буде доволі суторзно. Тож починай міськувати. Відчиняй ті кляті жалізі!» Зі свистом, видихаючи крізь з повітря, Джипо підійшов до віконниці і поглянув на неї. Блек спостерігав за ним очі, його бігли від джипу до Моргана і назад до Джипу. Італій бачив, що відчинити заслінку нескладно. Вона перелягала не дуже щільно, не так, як двері в задній частині броньовика. Морган це також швидко зрозумів. Візьми монтувальний лом і молоток, сказав він, відірвати це нам до снаги. Джип уздригнувся, він думав про мить, коли відчиняться жалюзі. Той ти чекатиме. Тип, хрик, мов Щойно він побачить, мене негайно вистрелить. Худко гаркнув Френк. Джипо відчинив савку із інструментами, дістав полиці воно молоток. Його руки так тремтіли, що він ледь втримував знаряддя. «Ну ж, рухайся, розгнівано репутував Морган. «Що тебе так лякає, тобто пузе? Якщо він мене застрелить, хто ж відвінить броневик?» Видихнув Джипо, зігравши козиром. Морган повільно і гнівно видихнув. Дай сюди інструмент, вилупку, гаркнув він. Але я тебе провчу, тебе і твого друзя Куеда. І якщо ви гадаєте, що отримаєте свою частку повністю, то дуже помиляєтесь. Ті ж миті Джипо Буфладен віддати всю свою частку за право, забрати з цього жахливого фургона маленьку хишку, яку він назвав домом. Він позадкував, щойно Морган вирвав з його рук інструмент. Прилаштувавши кінець, Дома, в нині, між сталевою віконецьою і вікном, Френк почав забувати його всередину. Лом прослизнув між рамою і віконецьою, трішки посунувши її назад. «Що ж, і в тебе жишки застросилися?» – питав він. Блек витягнув пістолет із кобори і підійшов до Френка. «Якщо ти готовий, то і я готовий», – сказав Ед з поглядом. Морган криво сміхнувся до нього – Намагаєшся врятувати свою часку. Облишся Френку, починай. Я подбаю про нього. Морган уже готовий навалитись на лому, на лому сій своєвого, як у бік форга, натричі постукали. Він закляк, як укопаний. Хто всіде, мов Френк, тихо. Блек підійшов до вікна і визирнув крізь того. За кілька ярдів від джині, що сиділа на узбліччі, зупинилась машина трейлером. Чоловік середнього віку. З веселим опаленим сонцем Круглим обличчям виліз із машини Серед мені лишилась жінка і хлопчик Який не відривав погляду від авто з Блек почув, як тобто мовив мій вмість вам допомогти Здається, у вас шину спустило В жінку до нього Усе гаразд, дякую, мій чоловік впорається Але я все одно дякую Ви прямуєте до фону, лейк? запитав чоловік Саме так, і ми «Ми відпочивали там минулого літа, а ви вже там бували?» Джені похитала головою. «Ні, вам сподобається, там надзвичайно, і знають, як вогодити. Мене звати Фред Бредфорд, а це моя дружина. Мілі і Фред молодший, мій син. У вас є діти?» Джені розсміялась. Прислухаючись до розмови, Блек здивувався, наскільки природно звучав її сміх. «О, ні, поки що ні», – відказала вона. «У нас видовий місяць». Бретфорд ляснув себе постигнув. Його доброзличовий сміх не мовру. по вухах трьох чоловіків в фургоні. Оце так. Міллі, ти тільки послухаю людей медовий місяць, а базіка запитуючи, є в них діти. Фінка в машині несхвально схвально засупалась. Годі тобі, Фреде, суворо відказала вона. Ти збентежиш дівчину". Ага, певно так і є, усміхнувшись, відказав Френк. Вибачте, місь, як вас звати? Гаррісон, відповіла Джині. Вибачте, що мій чоловік такий зайнятий. То дрібниці, ну добре, може, ще побачимось, мовив Бредфорд. А якщо ні, то щасливого медового місяця. Дякую, відповіла Джиня. Чоловік повернувся до машини, влаштувався в сидінні й помахав рукою. А тоді поїхав далі. Френк з дедом тривожно перезирнулися. Якщо цей паскуда почне стріляти, мов Блек, вони почують. Це не має значення. Морган почувався надто погано, тож йому було начхати. У лісах ще шипують, Вони подумають, що хтось просто вистежує дичину. Він взявся за монтувальний бомб. «Давай, покінчимо, Масим!» Кітсон вкнув крізь вікно. «Що там у вас відбувається?» Френк спинився, щоб Надюн привідчинити вікно. «Сіди ти, що сказав він просто попередь, якщо хтось знову підійде. Зараз ми його порішимо». Алекс позабкував, раз відчувши напад Нудоти. На Морган зачинив віктор і кинув блеку. Готовий? Ага. Коли Фредк натиснув на лом, джипок закрив долонями Розділ сьомий, глава друга. Де Томас в діброньовика лежав на підлозі. Він страждав від болісної агонії, яка спричинила розтрощена шелепа, Зі її стоїчності, невістю неславної людини. Куля моргана пройшла крізь нижню частину обличчя, розбивши кістку і прорвавши дірку в язику. Від болю і шоку чоловік знепритомнів минуло трохи часу, перш ніж він отягнувся, і водій негайно збагнув щось, тікає кров'ю. Він лише наполовину розумів, що відбувається, і вряди води запитував себе, як же панцирник рухається, якщо ніхто не сидить за кермом. Він не вірив, що протягне тут довго, ще нікому не вдавалося втратити стільки крові, як він, і вижити, але смерть не лякала дива. Він не сумнівався, навіть якщо трапиться диво, і він виживе, навряд чи зможе повністю клигати від таких поранень. А виштатися з поглядом потвори, яка, ймовірно, ще й розмовляти не може, йому не хотілося. Усю його увагу тепер було зосереджено на аргусі бронєвика. Зрештою, трохи поміркувавши, водій вирішив, що панцирник, певно, запхали в інший транспорт. й визнав, що злочинці зробили розумний хід, але недостатньо розумний. Варто було йому натиснути кнопку, і постійний радіосигнал призведе поліцію до броньовика. Байдуже! як мудро його сховають. Тому ж усвідомлював, що потрібно це зробити негайно. Але радіокнопка була позаду нього, тож аби дотягнутися до неї, довелось би розвернутися і простягнути руку над головою. Водій знав, що коли повернеться, то завдасть собі величезну болю. У спокійному ж стані біль лишався принаймні терпимим. Тож він лежав нерухомо і, заплющивши в очі, думав про куди хижже обличчя чоловіка, який прострелив його, міркуючи, ким би він міг бути. Дівчина у спортивній машині також була замішана в і справі. Сам, по собі план був доволі розумним аварія виглядала переконливо, і він радів, що Марк Діксон-охоронець не запанікував. А зв'язався з агентством і повідомив про інцидент на дорозі. Інакше б їх вважали парочкою Бевзів, а також вони принаймні отримали від агентства дозвіл з'ясувати, що й до чого, що правда нічим не помогло їм і ні тоді, ні зараз. Томас підсонно думав, як тільки така гарна дівчина могла вплутатись настільки безнадійну справу. Вона нагадала йому маленьку Керрі, його тринадцятирічну доньку. У Керрі було схоже волосся, але вона не була такою гарною, як у цих Хоча, звісно, вона могла виростити і стати справжньою красунею. Тут ніколи не вигадаєш, усе залежить просто від тавану. Донька завжди обожнювала його і називала героєм. Вона завжди казала, що батько найкращий і надсміливий, але адже возить броневик доверху напханий грошима. І Томас подумав, навряд чи і тепер вона вважала мене сміливим, якби побачила, як я тут лежу, і не роблю нічого, щоб врятувати броньовик, бо мені брак не духу перевернутися на інший бік. Навряд чи вона б була високої думки про мене зараз. А для порятунку панцирника він би міг зробити дві речі: увімкнути радіосигнали і натиснути на кнопку, яка збиває замок із годинним механізмом. Кнопка, що. Керувала замком, була розташована біля керма. Щоб достатись до неї, йому доведеться сісти і нахилитись вперед. Чоловіка хидало холодний від думки, як ці рухи відгукнуться в його розтрощені щелепі. Келі б очікувала, що він рятує броньовик, а його дружина Генрієти ні. Вона б зрозуміла, але шкері має власні уявлення, і він більше не буде для неї героєм, якщо спробує врятувати броньовика. І агенство тікатиме його від нього. Якщо він наважиться докласти зусилля, роботодавці можуть проявити щедрість і подбати про його дружину та кері. Звісно, ніколи не можна знати. Напевно, що саме вони робитимуть, але якщо ці горло... горлорізи влізуть до панцирника, агентство вирішить, що він не виконав свого обов'язка, а це може мати величезне значення, коли дійде до виплати пенсії для Генрієти. Ну ж, бо проявив сміливість, переконав себе Томас. Найважливіше – радіосигнал. Займись першим ним. Потрібно лише перевернутись на бік і простягнути руку. Важіть просто над головою. Натисне на нього і вже за півгодини чи навіть раніше на шляху грабіжників буде купа поліцейських машин. Ти станеш героєм, хоча б спробуй, ну просто поболить трохи більше. Але йому знадобилося ще кілька хвилин, аби набратись відваги і ворухнутись. Коли Томас нарешті зробив це, його пронизав такий інтенсивний біль, що чоловік знову знепритомнів. Він лежав нерухомо, поклавши його руку на педаль щеплення. Від несподіваного гупання Дейв отямався і розплющив очі. Напроти нього були сталеві жалюзі, що прикривали водія. Тепер крізь члену проходили промені сонячного світла. Придивившись, він побачив, що між віконною рамою і віконницею вставлено кінець монтувалки. Отже, вони вирішили прикінчити мене по домахторому. А байдуже, та якщо мені не випаде нагода, одного я так і заберу з собою. «Це найменше, що я можу зробити. Майк би не поважав мене, якби я не помстився за нього, було б добре забрати в бок, але з мого положення і одного порішити за щастя. Слабкою рукою він потягнувся до пістолета, якого так і не зміг витягти, коли Морган підстрелив його. У нього був автоматичний кольт 45-го калібру, що, вислизнувши з кобури, враз здався дуже важким, настільки важким, що Томас майже не впустив його». Водій, доклавши неймовірних зусиль, такий положив пістолет праворуч із себе, а тоді підняв його і націлив у вікно. Він подумав, ну ж бубокить давай, мені є чим тебе здивувати. Відмушую чекати, вони лишилися, не думали поспакватися. Раптом він не посидився, він розпекає. Я пауза, до окропаву, задився, що він лішає його, лишає його. Ущениймовірним зусиллям болі він утримався при самі, промочучи про себе. Швидше, швидше, швидше, а тоді почув чоловік і голос. Хитий бадкуда потім стріляти йому почують. Інший голос відповів це не має значення. У лісах же шполюють. Вони подумають, що хтось просто вистежує дичину. Давай покінчимо цим. Стали тут у своїй руці став усе важчим, водій збагнув, що більше не зможе націлювати його на вікно. Доведеться почекати, доки відчиняться двері. Тоді він матиме гарний шанс вистрілити в тіло. Він почув підгментувавку, коли хтось по інший бік віконці наліг на неї усією вагою і продовжував чекати. Через нестерпний біль важко дихалось. Але Дейв був рішучим, небезпечним і жорстоким, як загнаний у кут поранений неф. Візьми інші лон, промовив якийсь голос, і допоможи мені просвіті з'явився кінець ще одного лома. Знову тріс крилок, і віконниця відлетіла, і моргани Блек трималися подалі від відчиненого вікна. Вони стояли у бабіч дверей кабіни і прислухалися. Не почувши нічого, човники перезернулися. Гадаю, він вдався до хитрощів, важко дихаючи за патафет. «Можливо», – відповів Френк. Тримаючись поза зоною видимості, Морган просунув руку крізь на вікно і торкнувся дверної ручки. Тома стежив за ним із напівопущених пинік. Його палець трішки напружився на спускову могочку пістолета. Водій скористався цією паузою, щоб перепочити. Морган відчинив двері, які тепер перекрили блековий шлях, не даючи йому зазирнути в кабіну. Френк Худко роздернувся, нахилився вперед і відразу ж відсахнувся. Він побачив чоловіка, що лежав, згорнувшись на підлозі кабіни. Його очі були заплющені, а обличчя – барву мокрої глини. Морган видихнув крізь зуби. «Усе добре», – сказав, він блеку, – дій мертвий. А Томас подумав. Не зовсім, друзяко, і за мить ти це дізнаєшся. Майже мертвий, але ще не зовсім. З Зусилям волі він підвів руку і відчув, як пістолет, що уважив зараз, мабуть, тонну, ледь ворухнувся, коли Френк підійшов до відкритих дверей бронька. Морган досі націлював ствол на Томаса, та про всяк випадок він був не переконаний, що водій мертвий. Ніхто з таким розбитим обличчям і жахнули кольором обличчя не може бути живим. Варто витягнути його і поховати, сказав Френк і зиркнув на Блека, який нахилився вперед і притиснути дверцятами, дивився крізь конси на Томаса. Раптом Томас розплющив очі. Стережись, крикнув вете, спробував підняти зброю, але двері обмежували йому свободу рухів. Томас натиснув на гачок пістолета саме тоді, коли Морган вистрілив у нього. Два постріли пролунали водночас. Куля Моргана пробила Томасові горла і вбила водія. Куля Томаса прошила Моргана живіт. Бандит упав на коліна і гепнувся в кабіну. Головою на коліна водія Джи подовго пронизливо закричав. Блекс першу заклякав, а тоді штовхнув дверця та до Френкових ніг і протиснувся між дверима і боком фургона. Він нахадився в кабіну і перевернув Моргана на спину. Френк глянув на спільника за поглядом. Не вдалося про мотив, він так тихо, що Блеку ледь вдалося розчути слова. Удачі Йеде, вона тобі знадобиться. Усім вам знадобиться. Блек випростався. Він піймав себе на думці, що якщо вдасться влізти в броневик, то кожен отримає по 250 тисяч доларів. Адже тепер кошті литиметься на чотирьох, а не п'ять. Розділ 8, глава 1. Кришка складалася зі спальні, вітальні, крихітної кухні і душової кабіни. Приміщення було гарно мальоване двома одинарними ліжками, що стояли у спальні поруч, утворюючи двоспальне, а також м'якими кріслами та диванчиком у вітальні. Якщо трішки помпровізувати, то можна було спати і в чотирьох. Перевагою було те, що охишка розташовувалася у найвіддаленішому куточку озера. Цей будиночок якраз для медового місяця, повідомив Джинні, працівник із лукавою посмішкою всезнайки. Вам поталонило, що я можу його запропонувати. Їм і дійсно пощастило, бо попередня пара виїхала звідти тільки минулої ночі. Чоловік на прізвище Гетвуд сів у Бюек до Джині та Алекса і вказав їм шлях до хишки. В годи він позирав на Кіцуна, дивуючись, чому юнак видавався таким напруженим і чому він ледь міг вивчувати з себе, бодай, слово. Він подумав, що Кіцун просто хвилюється перед першою шлюбною ніччю. Але Гетфілду було не втямки, як взагалі чоловік може нервуватися біля такої красуні. Дівчина також нервувалася, але в цьому не було нічого дивного. «Усі гарненькі дівчата», – сентиментально подумав Гетфілд, – «хвилюються під час медового місяця». Він намагався бути до неї особливо уважним. Показав Джині, де можна припаркувати фургон просто біля хижки, і вказав на накриття, під яким зберігалися човни. Їх за бажанням можна наймати. Він пообіцяв, що пару неї турбуватимуть. «Люди тут, доволі товариські, місіс Гаррісон», – сказав він, відімкнувши двері хишки і показавши, що де лежить. «Вони навідують одне одного. Але, я гадаю, вам потрібно трішки приватності. Принаймні, на день чи два. Гетвілд підморгнув Кітсону, але кам'яний вираз обличчя юнака нікуди не зник. Я скажу про це, кому потрібно. Вас не турбуватимуть, доки ви самі цього не захочете». до настання станяти мерегу. Четвірка не могла зробити нічогісінько». Це була найважча частина і такого багатого події дня. Джині зайшла до спальні і простягнулася на ліжку. Невдовзі вона заснула від виснаження. Кітсон лишався на варті, курячи й позираючи на фургон. Блек і Джипо мусили лишатися в фургоні товаристві мертвих Моргана і Томаса. То був важкий період. Коли стемніло, ети джипу зайшли до хишки. Італійцю було дуже погано. Він гепнувся на м'яке крісло і затолив обличчя долонями. На його щелепі, куди поцілив Блек, розквіт вивчезний синець. Якось дорогою до Фоундейк джипу намагався втекти з пургона. Він почав вирішати і гамселити кулаками об стіни трейлера. Словом, поводився так, наче з'їхав з, з глусту. Блеку довелося добряче його вдарити, іншого способу тихомирити італійця не було. Отягнувшись, джипу мовчки і без сів на підлозі фургона. Вісім довгих годин з Едом чекали на станя темряви, чий вікна довелось зачинити, щоб не приваблювати мух. Тих довгих пекельних годин ніхто із них не забуде. Блекий з Кіцуном пішли в гощавну ліса і знаходили, знайшли хорошу містину, щоб поховати Моргана і Томаса. Серед інструментів, які взяли з собою джипу, була і лопата. Коли чоловіки знайшли потрібне місце, то взялися по черзі копати. Вони мовчки працювали при світлі місяця. Робота була нервовою. На залетому місяцем озері баваніли човни. Здалеку долинали голоси, а якось спільникам навіть довелося пригнутися. Поруч саме проходила пара закоханих. Тільки після півночі вони розрівняли грунт та охайно вкрили моголистям і сухими гілками. Чоловіки так виснажилися, що вони доповзли до хишки. Джинні сиділа на кріслі, поклавши на коліна свій пістолет 38-го калібру і дивилася на джипу, що заснув на дивані. Блек зачинив двері, а тоді підійшов до другого крісла і вмостився в ньому. Хідсон сів на жорсткий стілець. На його обличчі, блідому, наче шмат, застиго жиру, постійно смикався м'яз. Якісь проблеми? запитав у Дженні Блек. Лице дівчини зблідло, а під очима темніли чорні кола. Вона видавалась тепер старшою, не такою привабливою, але голос залишався спокійним. Усе гаразд, тільки він постійно торочить, що хоче повернутися додому. Щойно він відчинить броньовик, відповів Блек, то може йти на всі чотири сторони. Почувши голоси, джипо заворушився і розплющив очі. Він прокліпався і побачив, що усі троє не відривають від нього погляду. Італієць звісив з дивана ноги і сів. Його обличчя напружилося, руки затрусились. «Еде, я хочу піти, слово». Немов вирвало з його рота. «Ти можеш забрати мою частку грошей. Я все обдумав. Я більше не хочу мати нічого спільного з цією справою. Заберіть мою частку і відпустіть мене. Якби не Френк, я б взагалі за це не брався. Він переконав мене. «Ви троє можете продовжувати, як собі хочете. Але я повертаюся до своєї майстерні». Блек пильно поглянув йому в вічі. «Не думаю». Джи повитер долоню об коліна. Його спікніли обличчя виблискувало в світлі тьмяної лампи. Еде, послухай, будь практичним. Я віддаю тобі мою частку. Це ж купа грошей. Я просто хочу піти додому. Не думаю, що ти кудись підеш, безбарним голосом повторив Вет. Джип облагально зиркнув на Кіцуна. Слухай, малий, це погана робота. Ми ж не хотіли за неї братися. Френк нас умовив. Ходімо разом, а ці двоє нехай забирають усі гроші. Ми б з тобою могли працювати вдвох і нічогенько заробляти на життя. Ми добре галаднаємо разом, чесно. Годі вже, тихо відрізав Блек, ти лишаєшся і відчиняєш броньовик. Італієць похитав головою. Ні, Еде, я маю піти, у мене немає сміливості для цієї справи. Я розкажу тобі, як відчинити панцерник. Ви з дівчиною зможете зробити це самі, а коли вже буде знати але я не лишуся. Це ж додаткові 500 тисяч доларів для тебе і для неї. Я віддам тобі свою частку, а малий віддасть свою, ми підемо». Блек поглянув на Алекса. «Ти хочеш піти?» Жорстка смерть Моргана дуже вразила Алекса, але тепер юнак приходив до тями. Жахний похорон двох тіл у лісі загортував волю хлопця, а не підірвав її. Він знав, що стягнув точки неповернення. Тепер пан або пропав. Він або отримає все, або помре. Хотів він цього чи ні, а відступати тепер було нікуди. Ні, відповів Кіцу. Послухай, малий, ти ж сам не розумієш, що кажеш. Відчайдушно мовив джипо. Ти маєш поїхати, маєш піти зі мною. Не думай, що ми вийдемо сухими з води. Краще облишити все зараз. Ходімо зі мною. «Я не піду», – відказав Кіцо, не відриваючи погляду від Джині. Італій здригнувся, приводячи подих. «А я піду. Не до добра це все. Троє людей загинуло. Ніщо не вартує таких грошей». Френк казав, що покладе до своєї кишені весь світ. «А погляньте, що з ним трапилось. Тепер він у ямі закопаний. Ви що, не розумієте? Ні що, вже ніхто із вас не розуміє». «Не до добра це все. Я повертаюсь додому. Він підвівся». Блек простягнув руку вперед і взяв пістолет, що лежав у джині на колінах, спрямувавши дуло на італійця. «Ти відчиниш той клятий броньовик, Джипо! А якщо не зробиш цього, то я вб'ю тебе і поховаю в тому ж лісі!» Холодна нотка в голосі Єда переконала італійця, що спільник не блефує. Джипо довго стояв там, витріщаючись на пістолет, а тоді повільно сів, розвівши руки в безпорадному відчаї. «Добре, італійць повзнися!» Ви примушуєте мене лишитись, але я попереджаю вас, нічого доброго з цього не вийде, нічого Блек відвів пістолет, ти вже закінчив просто рікувати. Більше мені немає чого сказати. Джи попустив голову, я вас попередив, не забувайте, нічого доброго з того не вийде. Ед поглянув на Джині та Кітсона. А тепер потрібно облаштовуватись. Нас лишило ще четверого. Це означає, що кожен отримає на 50 тисяч більше, ніж планувалося. Розділимо Френку частку між собою. Дотримуватимось плану і надалі. Кіцони, ви з жині будете розігрувати медовий місяць. Ми з жині попрацюватимемо у фургоні. Щойно здобудемо гроші, кожен піде своєю дорогою. Всі згодні. Двоє кивнули. Добре. Блек підвівся, перетнув кімнату і, витягнувши ключ із замка, заховав його в кишеню. На сьогодні вже все, я йду спати. Він підійшов до джипу і дав йому копняка. Перелазь на крісло товстуне. Гадаю, я заслужив на диван. Італій стомлено переліз на крісло, до києт, розташовувався на дивані. Знявши черевики, він звернувся до Кітсуна. У спальні є друге ліжко для тебе, новаженцю. Вперед. Алекс був надто виснаженим, аби піднімати бучу. Він простягнувся на кріслі. Джині зайшла в спальню і зачинила двері. Почулося, як повернувся ключ замку. Не пощастило новоженцю. Вищирився блек і вимкнув світло. Здається, ти їй не до вподоби. Столепельку прогарчав кіп. Розділ восьмий. Голова. Друга. Наступного ранку о сьомій Джині зайшла до вітальні і підняла жалюзі розбудивши чоловіків, лаючись, Блек різко сів, намазуючи долони і пістолет. Кіцун підняв обважнілу зісну голову і зіркнув на дівчину, коли та зайшла до кухні. Джип, застогнавши від болю в закляклих м'язах, потягнувся до спаліної щелепи. Джинні гукнула, час вам ховатися, на озері вже є люди. Блек щось буркнув, підвівся і пішов у душ. За 10 хвилин він повернувся. «Поголений і чистий!» «Іди помийся!» – наказав він Жипу. «Ти тхнеш, як скунс!» Італіїць похмуро зиркнув на нього і пішов до ванної. Доки він приймав душ, джині вже винесло вітальню тацю зі сніданку. На таці була кава, яєчня, шинка і помаранчевий сік. «Краще поїшти в фургоні!» – сказала вона, вручивши тацю блеку. Злий вогник блиснув в його очах. «Послухай, крихітку. Тепер накази роздаю я, сказав ет, забравши тацю. Тепер я керую бандою. Весела зневага, блисловий в очах. Тут ніхто не керує, відказала дівчина, і морган не керував. Просто працюємо згідно з планом. Ми домовлялися, що ви ж і поприходитимете в хижку тільки на ніч, а протягом дня ховатиметеся. Якщо не хочеш дотримуватися плану, так і скажи. Добре, розумне це, мовив Блед. Ми поїмо в фургоні. Здається, ти просто чекаєш, не дочекаєшся, щоб лишитись на одинці зі своїм полюбовничком. Джинні розвернулася і рушила на кухню. Відвали від неї, підвівся кіпсом. Столи пильку, гаркну вед. Визерний, подивися, чи немає там нікого, а тоді відчини фургон. Юнак трохи повагався, а тоді вийшов на сонячне світло. Роззернувшись праворуч і ліворуч, він переконався, що ніхто не стежить. А тоді гукнув Блека і відчинив задню стінку трейлера. Блек і шипу зайшли всередину. Легка тобі справа досталась селюче, блискавичними очицями мовив Блек. «Гуляй, дитино, поки твоя година!» Кінця на смикнув важіль, закриваючи джипоеда в фургоні, а тоді повернувся до хишки. Джині саме смажила нову порцію шинки. Алекс пішов в ванну, прийняв душ, поголився і одягнув спортивний светер і джинси. Коли він зайшов до вітальні, Джинні вже поставила тарілку з шинкою і яєчною на стіл. Виглядає смачно, незбра... незграбно, мови він – це для тебе чи для мене? Я не снідаю, лаконічно відповіла дівчина. Вона налила собі кави і вмастилась у крісло. Відвернувшись від Кіцуна. хлопець сів за стіл, він добряче зголоднів. Тож худко почав снідати, міркуючи, як добре було б розмажену швинку, а яїчня, саме як він любить. Гадаю, нам варто кудись піти після сніданку, сказав він. Можемо човен взяти і поплавати озером. Так. Алекса засмутила її холодність. Тим двом у фургоні буде важкувато, мово він, намагаючись розговорити дівчину, там немає затінку. До обіду всередині буде гарячіше, ніж у печі. Це їхній клопіт байдуже відказала Анжині. Ага, як гадаєш, джипові чинить броньовик. Вона нетерпляче махнула рукою звідки мені знати, а коли він не впорається, що робитиму? Чому ти в мене запитуєш? Запитаю балека, якщо сам не здогадуєшся. Джині встала і зі своєю чашкою кави рушила на кухню. У кіцу напало обличчя. Йому враз перехотілося снідати. Скривившись, він допив каву, поскладав тарілки і відніс їх на кухню. Послухай, я не хотів діяти тобі на нерви, сказав Олекс, поклавши все на стіл. Але ж нас мають бачити разом чи не могла б ти бути, хоч трішки привітнішою. Зрештою, він змовк, шукуючи потрібні слова: Заради Бога, йди звідси облич мене, тремтливим голосом мовила дівчина, повернувшись до нього. Шокований її тоном, кіцом обійшов джині, щоб побачити її обличчя. Тільки тоді Алик збагнув, якою блідою, і була дівчина. Може вона не такий вже міцний горішок, як намагається вдавати, подумав він. Жахна вчорашня справа могла завдати їй не менше удару, ніж йому самому. Звісно, сказав він, вибач. Кіцун вийшов до вітальні і сів, розчісуючи пальцями в Незабаром він почув, як Джинні плаче. Хлопець не ворухнувся. Тихе, майже нечутне ридання, тільки підкреслило безнадійність усієї справи. Якщо навіть вона плаче, надії на успіх немає. Він сидів і чекав, курив, намагаючись кілька хвилин прислухатись. Раптом Джиння різко вийшла з кухні і перш ніж кітсом стиг побачити обличчя, пірнула в спальню. Знову запала довга тиша, тоді Джинні вигулькнула з дверей. «Ходімо», – холодно мовила вона. Інак поглянув на дівчину. Її макіяж був бездоганним, тільки надприродний блиск в очах, і відсторонена манера в поведінці видавали її напругу. Алекс підвівся. Ходімо, купимо газету, він намагався не дивитись її вічі. Так. Джині перетнула вітальню і підійшла до дверей. Вбрана вона була у легкий і темно зелені слакси. Жодне інше вбрання не могло б краще підкреслити її чудову фігуру. Кітсон вийшов за дівчиною на ранкове сонце. Коли Алекс і Джині вийшли з хишки, то відчули шалену спеку. Не змовляючись, вони поглянули на фургон, який стояв просто на сонці. Обоє розуміли, яке нестерпне пекло панувало всередині. Тоді мовчки пліч-о-пліч рушили вперед. Крізь ліс стежина вела до офісу Гетфілда. Недалеко звідти була розташована продовольча крамничка. Щойно вони вийшли з тіні. Дерева. Джинні взяла кіцу на заруку. Від дотику прохолодної шкіри в юнака мурашки пішли тілом. Він кинув на дівчину швидкий погляд. Джині ледь усміхнулась до нього. Вибач за ту сцену, мов вона у мене розхитані нерви, та вже все гаразд. Звісно, відказав він, я знаю, як ти почуваєшся. Алекс міцніше стиснув її руку. З офісу вийшов Гетвіл. Він широко всміхнувся, коли побачив пару. Містер Гаррісон, привітався він і простягнув Алексу руку. Підозрю, ви щасливий чоловік. Нічого не кажіть, я бачу це з вашого обличчя. Повірте, як ви я був чоловіком, місіс Гарріс, я теж був таким би щасливим, як ви. Джині засміялась, коли Кіцо незграбно потиснула Геттвіл до руку. Дякую, містер Геттвіл, це справжній комплімент, сказала вона. Ми прийшли по газети. Уже щось є? Газети? Геттвіл підняв волохаті лохаті брові. Під час медового місяця не мають переймати газети. Звісно, всі ранкові вже прибули. Скажу вам одразу, єдина цікава новина – пограбування панцерника. Осміх. Викривив його добросердне обличчя. Між нами кажучи, варто віддати цим типам належне. Вони втекли з мільйоном баксів. Уявіть собі, мільйон баксів готівкою. Ніхто не знає, де вони і як їм це вдалося, але вони це зробили. Броньований автомобіль доверху забитий грішмі та з найкращим замком, який тільки здатна вигадати людина. просто розтанув у повітрі. Це ж нокаут. Нічого такого раніше не траплялось. Він посунув. Капелюх на потилицю і осміхнувся, коли я прочитав ці статті в газетах, то подумав, що це найхитріша витівка, яка тільки траплялася в цих місцях за все моє життя. Він зник, уявіть собі, таку велику машину шукає вся поліція і половина армії, перевіряючи кожну дорогу на відстані стамель звідси, і досі нічого не знайшли. Він знайшов до офісу, щоб принести газети. Дженні Кітсон перезернулися. Після невеликої пази Гетсон вийшов з чотирма газетами в руці. «Певно, вам всі не потрібні», – сказав він. «Якщо вас цікавлять найсвіжіші новини, візьміть Геральт». «Ми візьмемо всі», – здавленим голосом відповів Кітсон. «Що нам втрачати?» Він заплатив за газети і забрав їх. «І все вам подобається, місіс Гаррісон», – запитав Гетсон. І «Можу я щось для вас зробити? Усе чудово, дякую», – відказала Джинні. «Нічого не потрібно». Доки дівчина була в магазині, Кіцун проглядав заголовки. Перші шпальти всіх газет були присвячені пограбуванню броньовика. Було надруковано фотографії самого панцерника, охорони і водія. Штаб армії пропонував нагороду в тисячу доларів за будь-яку інформацію, що допоможе знайти викрадений автомобіль. Поліція натякала, бо то водій може бути одним із членів банди, адже його ще не знайшли. Доки Кітсон читав, у нього пересохло в горлі. Раптом до нього підійшов Фред Бредфорд, чоловік, який пропонував допомогу дорогою до Паун-Лейк, щоб купити газету. «Вітаю, містере Гаррісон», – сказав він. «Бачу, ви вже купили газети. То як вам тут? Непогано, правда?» – кіцом кивнув. «Саме так. Читаєте про пограбування панцерника? Я почув сьогодні це по радіо. Здається, вони вважають, що бронєвик схований десь у цих лісах. Вони організовують пошукові групи. За кожною дорогою стежать з повітря, але ще нічого не помітили». «Ага», – мовив Китсон, згортаючи газети. «Мені дивно, що їм досі вдається приховуватись, коли так багато людей на них полює. Здається, водій теж був одним із них. Хіба ні? Бідний горонець, як який там звати, Дірксон?» «Гадаю, вони могли приглянути за його вдовою». Гетвіл, прислухаючись до розмови, вставив свої п'ять копійок. «Кажуть, що аварія була фальшивою». Тобто жінка працює з тією бандою. Охоронець по рації зв'язався з агентством незадовго до вбивства. Зараз перевіряють іншого хлопця Томаса, щоб дізнатися, чи була в нього ще якась жінка крім дружини. «Я б не відмовився отримати нагороду», – сказав Бредфорд. «Мій син каже, що має намір прогулятися лісами. Він вважає, то знайде панцерник», – чоловік розсміявся. «Чи це ненадовго відволіче його?» «Ніколи ще не бачив такої непосидючої дитини». Він доводить дружину до сказу. Гетво похитав головою. Сюди б вони панцирника не привезли, сказав він. Надто вже багато люду вештаться в цих лісах. Кажу вам якщо він десь тут і сховались, то це точно у Фоксвуді. Туди мало хто заходить, та й дістатись туди непросто. Ага, тільки не кажіть про це моєму малому. всміхнувся Бредфорд. Це трохи далеченьку для його прогулянок. Джині вийшла з крамнички з торбиною продуктів. Доброго ранку, місіс Гаррісон, Бредфорд підняв капелюх. То ви без пригод сюди дісталися? Дісталися, усміхнула Джині. Вона вручила турбу кіцунові, а тоді взяла хлопці під руку і притулилась до нього, усміхаючись до чоловіка, що схвально дивився на неї. Оце правильно, мовив Гетвуд. Якщо вже маєш чоловіка, користуйся ним. Моя дружина каже, що тільки чоловіки і придатні для насіння пакунків. Джині поглянула на Кітсона. «Люмень, гадаєте, здатим на щось більше, ніж натягання дягання усміхнулась Усміхнулася вона. Коли Кітсон почервонів, двоє чоловіків розреготалися. «Оце приємні слова», – зауважив Гетвілд. «От би моя дружина таке почула». «Чи можна нам взяти човен містере Гетцвілд?» – запитала Джині. «Звісно, саме час був, потім буде надто гаряче. Ви ж знаєте, де човни...» «Там Джо Він усе для вас організує. Добре, гадаємо ми порозуміємося, мовила Джинні». Бретфорд сказав, «Містер Гаррісон, якщо захочете побути в товаристві, ми у хищці номер 20, за чверть милі від вашої. Будемо раді вас бачити». Гетвід штурхнув Бретфорда під ребра. «У них вже медовий місяць. Чи ж товариство їм потрібне, окрім їхнього власного?» Сміючись, Джинні смикнула кітсона, і вони, взявши за руки, пішли стежиною. Дівчина поклала голову на плечі Алекса. обоє чоловіків дивились на них, а тоді сумно трошки перезернулись. Цьому хлопцеві пощастило, мовив Гетвілд. Яка вона гарненька. Якщо чесно, я правда помінявся з ним місцями. Брентфорд потай усміхнувся. Ні слова більше, але я вас зрозумів. Коли кітсони Джині повернулись до хишки, дівчина лишила торбину з продуктами на кухні, а Кіцин, переконавши, що довкола нікого немає, постукав у вікно фургона. Червонопики і спітнілий Блек відчинив його. «Що таке?» – буркнув він. «Чого ти хочеш? Тут нестерпна спеха». «А мухи доводять нас до сказу. Ми ж навіть вікна відчинити не можемо. То чого ж ти хочеш?» «Ось, приніс вам газети». Кіцин проштовхнув пресу крізь вікно. «Вам щось потрібно?» «Ні, забирайся звідси!» – крикнув Блек і захряснув вікно. Він обійшов навколо панцерника до джипа, який сидів за взятому кишки стільчику, присунувши вухо до дверей авто. Пальці італійця лежали на циферблаті. Спека у фургоні була нестерпною, тож Блек зняв піджак і сорочку, підстикав його волосатими грудьми. Кілька секунд він дивився на джипу, а тоді знизав плечі, ма сів на підлогу і почав переглядати газети. За півгодини він відкинув їх і підвівся подивитися, які успіхи віталійця. Джип посидів нерухомо, з напруженим виразом обличчя. Заплющивши очі, він уважно слухав, доки пальці повертали циферблат. Заради бога, вибухнув Блек, ти плануєш робити отак ще десять днів. Джип розплющив очі. Спокійно, розгнівано буркнув він. Як я можу працювати, коли ти постійно базікаєш? Якщо я не подихаю свіжим повітрям, то просто здохну. Ет витер обличчя за тилям долоні. А ми б могли. Якось зафіксувати штору, щоб вікно відчинити і щоб мухи не налітали. Фіксуй, на те джип, але якщо ти хочеш, щоб я відчинив броньовик, то дай мені спокій. Блек люто зиркнув на спільника, а тоді підійшов до шафки з інструментами і витягнув коробочку з кнопками і молоток. Він щільно прибив штору до віконної рами, а тоді відчинив вікно. Ед поглянув на озеро Галаті і побачив, як джині і Кітсон сідають у човини. Чоловіка пронів на потребної люті, коли Олекс повів човен далі відпречав. Тому придурку випило найлегше. вибухнув він. Це мені мало достатись таке завдання. Джипо визирнув за броньовика. Видихни, нарешті, вискнув італієць. Як я маю працювати? Добре добре, прогарчав глек. Не верещі на мене. Джипо витер. Боліли пальці об штани і поглянув на циферблат. Наразі ще жодна з цифр не проявилася. Він звідчим подумав, що може просидіти тут не, до, не один довгий день, крутячи циферблат, і нічого не дізнатися. Може, він взагалі ніколи не відкриє того сейфа. Мені потрібно відпочити, руки вже нічого не відчувають. Італійць підвівся і підійшов до відчинного вікна, глибоко вдихаючи свіже повітря, що почало просочуватись у фургон. «А іншого способу відчинити панцерник нема», запитав Блек, не відриваючи погляду від човна, що швидко віддалявся, бо кіцу нагріб швидко і сильно. «Я казав Френку, що це буде складно», – відповів Таліць. «Може, я ніколи й не вчиню його?» «Невже?» – Блек поглянув на нього. Краще відчини його, Джипо! Чуєш мене? Кращі відчини!» Від загрозлого вогника в ведових очах Джипо здривнувся. Я не здатен творити дива, про він може взагалі нікому не доснопів відчинити бронєвик. Тоді краще було б навчитися творити дива, різко відказав Блек. Вперед, працюй, чим довше попрацюєш зараз, тим швидше закінчимо, рухайся. Джипу повернувся до бронєвика, сів, притулив луку до дверей і знову почав повертати циферблат, сподіваючись почути клацання цифри до заходу сонця. Джипу геть виснажився. Тепер він сидів на стільці, притулившись до дверей навіть не намагався порухнути цифроплат. Помітивши відчай на обличчі італійця його виснаження, Блек облишив його. До заходу протягом 12 довгих спекотних годин Джипу відпочивав лише 60 хвилин. Йому вдалося виявити одну з цифр, але він вважав, що лишилося ще не менше п'яти. Тим не менш, початок справи вже покладено, тож оптимізму блеко додалося. Може, завтра Джіпов виявить ще дві цифри, може, до кінця тижня вони відчинять двері. Коли достатньо стемніло, Кітсон випустив їх, і ті поквапились до хищи. Двіні приготувала вечерю зі свинячої вирізки і батату. Окрім того, вона спекла яблучний пліг. Чоловіки жадібно їли. В годи Блек кидав похворі погляди на Кіцена. Його дратувало засмагле обличчя Алекса, що означало одне. І на день провів на дворі. Побачивши повну тарілку смакутич, жипок просвітлів, тож почеряв з апетитом. Ближче до кінця трапези з його товстого обличчя зник, вирос в туми і без надії. Після вечері Блек підійшов до крісла, заповів цигарку і поглянув на тріцю. Ну, сьогодні у нас є певні успіхи, голоси він. І відтепер хтось має щоночі стерегти фургон. Не можна ризикувати, аби хтось побачив броньовик і спробував в вікно чи вдертися всередину. Це буде твоєю справою, Кіцуне. Протягом дня ти розслаблявся, тож вночі мусиш трошки напружитись. Юнак знизав плечима. Йому було байдуже. Він чудово проїв день. Здається, Джині трохи розслаблялася в його товаристві. І, хоча вони досі розмовляли на абстрактні теми, дівчина була не проти весті бесіди і видавалася не такою напруженою. Зранку він катавий озером на човні, а після обіду повів плавати. Коли вони з кимось зустрічались, Джині завжди брала його за руку. І це тішило Кіцуна. А якось після обіду, коли вони лежали пліч опліч на сонці, наплававшись. Він у пляжних шортах, вона у цільному білому купальнику. Дженні раптом повернулася до нього, притулилася щикою до плеча. Алекса і поклала руку йому на груди. На мить Кіцену здалося, що крига остаточно скресла, але він тут побачив, що це просто двоє людей вийшло на пляж. Коли та пара побачила їх у такому положенні, то з розумінням пішла в інше місце, лишивши Дженні з Кіценом на самоті. Він застиг, щоб не ворухнутися і сподіватися, що Джині також не рухатиметься. Та вона ж, звісно, забрала руку. Щойно ті двоє пішли геть. Дівчина підняла голову і поглянула на Кіцена. «Вибач», – сказала вона, – «я не мала наміру завдавати тобі незручностей». «У жодному разі», – заперечив Кіцена, – «мені було приємно». Вона розсміялась і сіла. Я бачила, і я піду ще поплаваю, і дівчина підвелася і побігла до озера. Кіцун лишився на місці і милувався нею. Так вона справді розслабилася з ними і вперше юнак відчув, що в нього з'явився шанс сподобатись їй. Кіцун розумів, що вимога блека стеректи фургон цілком логічна. Будь-яка людина, що вештаметись тут вночі, надумає залізти до фургона і повністю знищить їхній план. Гаразд, Алекс відсунув стілець, піду туди просто зараз. Блек очікував опору, тоді здивовано спостерігав, як юнак виходить із хишки. Коли за ним зачинились двері, Блек сказав, Гадай, на ліжках сьогодні ляжемо ми з джипом, а ти, крихітка, лишишся на дивані. Ми займаємося справою, тож саме нам потрібно добре виспатись». Ти не проти, Джені байдуже знизала плечима. звісно. Джек поглянув на неї, хіба що на дивані може лишитись джипко. Дівчина різко підвела погляд. «Дякую, але над вами лишусь я!» – відрізала вона. Ето сміхнувся. «Роби, що хочеш!» Він дістав колоду карт, що лежала під каміном і взявся її тасувати. «Зіграємо партію в пункен!» – Ні, відповіла Джині, я піду прогуляюся. «Звільніть кімнату до мого повернення!» відчуваючи напругу в повітрі, Чипо тривожно почав дослухатися до розмови. Звісно, усміхнувся Блек Джипо, ходімо до спальні, можемо використати замість столу друге ліжко. Італійць підвівся і рушив до спальні. Кімната твоя, крихітку сказавед, чи сподобався тобі Дені з Силюком, уже запала на нього, Джині відкинулася на спинку свого крісла і зневажливо на нього. Хіба в цьому полягає моє завдання? Чого на світі не буває, підозрю, існують і такі дівчата, які б могли втюритися в того силюка. Принаймні він на тебе запав. Дівчина підвелася і підійшла до добрих хижки. Блек провів її очима. Ми з тобою, вихідку, могли б стати гарною командою. Подумає про це, сказав він, коли Джені відчинила двері. Відвали, буркнула дівчина, навіть не глянувши на нього. Вона пірнула в пітьму і зачинила за собою двері. У в очах загорівся легкий вогник, але чоловік завагався. Він хотів було піти за нею і добре провчити, щоб знала вона, як з ним розмовляти, але усвідомлював, що за фургона вийде Кітсон, а до бійки з боксером мити ще був не готовий. Люто знизавши плечима, він пішов до сп де джипу посидів на ліжку і нервово стискав і розтискав руки. «Послухай, Еде, – мовив італієць, – облизь дівців, у нас і так достатньо клопоту, щоб ще через жінок сваритися. – пельку. гаркнув Блека і, сівши на ліжку, взявся роздав.